Samoi 45, 45 anos amb tú Buenas tardes señoras y señores, aquí desde Radio Samboy, Galegos no vais. ¿por porque decimos Galegos no Novais? Porque estamos no Novais Llobregat, y entonces pues esto es Galegos no Novais. Amigas y amigos, hay que darles como no un saúdo, Eli, a Dani, y otro saúdo también como siempre, o compañero Xulio Couchil. Muy buena tarde, señoras Ben queridos escoitantes, un día máis aquí con todos vosotros, o primeiro programa do mes de febreiro. Bertiño do, do entroido que acabamos de sí, decir, sí. que... Que hoxe xoves de compadres Nada menos Por aí, vamos, a, vamos a intentar falar algo, algo Do entrudio que, que É, é, é, é moi interesante Pero como sempre o que fai falta é A pesar de darlle a, a de darlle a ben vida a todos os escoitantes Hoxe día 5 de febreiro Pois queremos que O pasen agradable dúas oriñas de radio en galego Con entrevistas, con música Con noticias interesantes Que este, esta vez Temos o noso correspondente A Lea en Monforte, ¿no? Sí, tenemos muchísimas noticias Y muy... también noticias muy feiticeiras Claro ¿sí? que sí Vamos a divulgar todo esto con música, queridos escoitantes Pues Dani, cuando queiras No tiene más que dejaré No que dejaré No Mais que daré Non che teño rapata outra cousa que dar. Mais que o peixe fresquinho que eu che traio do mar que eu che traio do mar que eu che traio do mar Non che teño rapata outra cousa que dar A la lanchiña en Cangas que lle chama a Manuela e en, en toda vía de Vigo non hai lancha como vos.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 e Barqueiro pues Barqueiro e San Adrián San Barqueiro Barqueiro e Pois isto é a roda, non? Si, sí, Barqueiro Pois pues, ca roda Danos Danos Pois pues, atrevemento Para chegarnos a mecerrar Vamos a falar con Alicia Alicia do colmado da lama Exactamente, si sí, señor Primeiro vamos a saludar a cordialmente moi boa tarde Alicia Boa tarde ben vida moiísimas gracias por atendernos e moiísimos no. parabéns por ese traballo que está a facer incomiable que é fantástico e que coñecemos gracias a, a unha amiga correspondente hai precisamente en veces que se chama sí. eh, Fernanda nanda díxonos que está desfacendo cousas interesantes e feiticeiras. Bueno, cuéntanos, porque en Galicia no, no se acostumbraba a tener colmados. ¿Y vos tenés eso colmado? Dalama. Sí. Vale. Bueno, sí. colmados no, nos pareció un nombre, bueno, apropiado también. Yo vengo de Barcelona y allí es un nombre bastante común. Sí, Aquí sí, es verdad que hay mucha gente que no lo conoce. Igual, ultramarinos es algo que suena más. Mm. Pero, bueno, la idea era era hacer una tienda de alimentación. Sí. Mm. Eh, con productos que no encontrábamos Y bueno, con productos fuera, lejos de las grandes superficies mm. Y de, digamos, del producto que se comercializa normalmente Aquí no había nada mm. Y entonces queríamos traer cosas eh, diferentes mm. e interesantes eh, La mayor parte gallegas mm. Pero la mayor parte de pequeños productores Que no siempre llegan a las grandes superficies o casi nunca Claro Y entonces esta fue la idea principal. Entonces por esto lo llamamos colmado, porque va también mucho con cosas de temporada, sí. eh, con muchos cambios, cada temporada pues eh, hay mucha diversidad de productos que van rotando, nos, entonces tenemos siempre lo mismo, sí. y entonces pues esta era un poco la idea, y claro. luego pues eh, pusimos una mesa para poder, eh, digamos, degustar lo que mm. tenemos en la tienda. Bueno, Estas una mesa bien. una mesa que tengo entendido que es una mesa especial, porque así nos dice Fernanda, sí. que parece ser que sí. es un reciclaje ¿no?, Es un reciclaje, si es una puerta, ahí es una puerta, de hecho, uh -huh. antigua, uh -huh. que me traje de Mallorca, donde viví los últimos años, Caray, y, y, um, y digamos, le, una, una compañera le puso unas patas, uh -huh, y ¿no? ahí, ahí nos la trajimos a Galicia, uh -huh. es una... Una... si sí, es moi bonita es grande es moi grande non es habitual verla entonces claro. nesta idea era que fuera una mesa compartida biena bien. mesa pois pues, compartese co como por exemplo a cata e degustación de catro viños sí. de autor con maridaxe que según teño entendido se fixeron en decembro e que tamén volveu a repetirse con outro Hace tipo poquinho. de con outro tipo de, de degustación precisamente o día 31 de xaneiro non. Sí. Sí. Sí. Uh -huh que eso equivale a, a degustar no solamente su vino sino también pues tapas que vosotros preparades especiales, ¿no? Sí, nosotros eh, con lo que tenemos en la tienda, porque no es un bar, pero con lo que tenemos uh -huh. en la tienda Hacéis... eh, hacemos, elaboramos cosas para también un poco pues eh, dar vida al pro, los productos y enseñar cómo se pueden preparar o cómo se puede comer, uh -huh. pues digamos de una de otra forma, ¿no? Picoteo. Entonces, pues Sí. Picoteo sí, y, y, y, sí. Y, y acompañado también algún dulce que otro, ¿no? Sí, dulce siempre, aquí siempre. Ah, <ríe> ah caray. Aquí siempre. Y bueno, y lo, lo primero, digamos, que, que nos surgió fue la idea de hacer catas, mm. porque el vino es una de las cosas que mejor trabajamos Ajá. y en lo que queremos poner más más cariño. Mm. Y, y bueno, tenemos vinos gallegos, solo. Ajá. Uh -huh. que a veces pues no es fácil pero sí. pero bueno, poquito a poco uh -huh. eh, pues vinos también de pequeñas bodegas uh -huh. que no, que vinos eh, especiales e hicimos unas catas al principio empezamos, entonces uh -huh. hacemos cuatro o cinco vinos, uh -huh. o tres a veces, y, y un poquito pues los maridamos con productos de la tienda, uh -huh. para digamos crear un poco de, pues una noche así un poco especial, claro. en la última lo hicimos con vinos franceses, porque uh -huh. bueno, también para, porque bueno, como es la cuna del Di vino. Diversificar, pues, para diversificar también un poco, ¿no? diversificar la próxima será de vinos naturales, Caray. hechos en Galicia, uh -huh. que lo viene viene una Nacho que es de la bodega La Perdida, que está uh -huh. haciendo unos pinazos uh, uh -huh. naturales en Valdeorra. Y bueno, es un poco crear cosas que pasen, eh, tenemos muy, muchas ideas, luego veremos cómo las podemos poner en marcha, pero dinamizar, ¿sabes? Que, que ocurran cosas, que la gente pues Siempre decimos, ¿no?, que a lo mejor, pues, con un ratiño en, en dalama pues, que parezca que has hecho un pequeñito viaje, ¿no?, caray, o una pequeñita uh -huh. escapada, ¿no?, sin tener que salir de becerrea. Pues, eh, ¿cuánto tiempo le va a inaugurar colmado abierto? <risa> Muy poquito, desde el 15 de noviembre solo. caray. caray. Bueno, pues, a ver, adiantamosche que nosotros somos talismán para as persoas que, que entrevistamos, polo tanto, ah, vais a ter moito éxito. É uh, eh, uh, uh, tanto. <risas> se, di, di cho, de, ver, de verdad, temos unha... Non, no, te creo, te creo. Unha lista sí, sí, Excel sí. Eh, que, que se si queres, tamén xa <risas> facilitamos. De, o, o que sí decimos, queremos decir a todos os nosos escoitantes que se achequen a veces real, que pasen por aí, que, ademais, tendes mm, posibil, a, a persona que entre aí tamén pode mercar aí detalles para regalar eh, eh, también, por ejemplo, tomar un café un chocolatinho quente mm. eh, Ay, sí. etcétera, ¿verdad? el chocolatinho quente justamente es lo, lo más porque Anda. porque sobre todo a la gente mayor le encanta claro. y muchos paisanos que traen a sus mamás muy mayores claro. o a sus papás a tomar chocolate y, y la verdad es que, que entran un poco escépticos sí, pero sí, luego claro. eh, como buenos gallegos sí. pero pero sí, luego la... <risa> pero apetece apetece ahora que, que, que tendes ahí un tiempo un poquito regular sí, de aquella manera claro. sí, no, y... el chocolate es, es, un, es un puntazo la verdad es una de las cosas que más que más eh, nos ha gustado poder ofrecer y o que nos está gustando lo acompañamos pues con la peira mm -hmm. con dios con magdalena siempre hay algo para mojar dentro que es básico pues pues mira yo una vez estando en lugo que también se toma chocolate también sí. todo, casi pues yo salí y llevaba ya un kilómetro yendo pa, eh, para carafon sagrada y sí. Y entonces, pues yo digo, si no ha tomado chocolate, cogí y di la vuelta. Para y volver al chocolate. Bueno verdad, que ventana, O colmado é unha ventana, unha fiestra aberta a todas as persoas que queiran pasar por aí Porque tendes, por así decir, entre comillas, delicatesen que poden sí. escoller Delicatesen por o de que escolledes o, o, o mellor que atopades por aí O mellor queixo, o mellor viño, o mellor, non sei, sé, a, a mellores sí, conservas bueno. No sé si son las mejores o lo mejor, pero si sí es lo que más a nosotros nos gusta. No. Que no siempre tiene que ver con delicatessen. Bueno. Eh, eh, eh, son eh, productos, eh, sí, o eh, como, no sé cómo decirte, lo intentamos que tengan un precio razonable. No eh. nos gusta no nos gusta mucho la etiqueta de gourmet ni de delicatessen, porque... Mm porque creo que eso nos aleja de, de, de la gente un poco aquí en el rural de y también de, sí. de nosotros mismos, sí, sí, sí. porque no somos, uh, sí. no consumimos nosotros. El en, alto en, standing, en que quiere decirse, ciudad. ¿no? El alto standing, pero, pues bueno, a cosas que ahí no aparecen tan rápidamente, ¿no? En no, no, no, en no. eso se, es seguro, eso es seguro. Ah. Eh, cosas especiales, bien hechas, hechas con cariño, mm. con... con, con Poco, digamos, a veces pocos recursos, pero pero muy, muy especiales Y, y elabora... la verdad que todo lo que tenemos está riquísimo eh, Elaboradas con cariño, que é o que importa, ¿verdad? Sí, mucho, <risas> muchísimo, todo, todo se ha de hacer con cariño Claro que sí Bueno, y ahora pues a mellor hasta se, de, se, se se disfrazan con algo especial Para para celebrar o entroido, para celebrar mm. o, o carnaval que tendes ahí perto ¿sab? ¿Verdad? Ahí sí A la a semana que viene ya claro sí. <risa> acompañando sí, sí. acompañando cosas extraordinarias bueno y por pues, tanto que sí. de, de verdade que para no é un placer e é unha honra terte aquí por feito de que corcho, eso de, de, de recén inaugurado aceptase o noso convite para falar aquí na radio eh, pois pues eso eh. os nosos galegos do mediterráneo que tamén hai de veces rea por aquímén pues, muchos muchos seguro mucho. seguro que se chegarán aí nun momento é eh, eh, máis un no, carnaval no entro y dudas, Chegan Sí, sí. Además es eu Algunos ya ya han venido, ya, ¿eh? ya, sí, ¿sí? ya están por ahí. Claro que sí, sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Además, en, Navidad, en Navidad tuvimos muchos muchos eh, sí. muchos gallegos de catalanes. que viven en Barcelona, eso, en Sant sí. en Hospitalet, en, bueno, en Barcelona. Sí, sí. sí. sí, sí que le sí. llaman catalanes ahí y aquí llaman gallegos. Exactamente. Exacto. <risa> Exacto. <risa> <risa> Exacto. Sí. Eh, por, por eso que digo que e eh, eu tamén fixen de correspondente Vois invíálos aí Uhum. A verdad é que, bueno, que que ese saboar fe que de que tú que tendes eh, consiste en que podeidades atender a xente con cariño con, con, con atención importante. Por feito de que bueno, é diferente to, o, o, o que aí non é unha tenda al uso sino que é unha tenda tamén onde amosades cousas interesantes non e sí, que todo mundo eh, sí. no, no hacemos, o mundo é bienvenido hacemos para nosotros no selección. Nosotros, Nos hace, no nos hace mucha ilusión cuando entra pues eh, pues paisanos de aquí de Cervantes, que, uh -huh. que, que apenas bajan uh -huh. sabes o que vienen también gallegos de, de cataluña uh -huh. o gente de lugo uh -huh. o quien quiera siempre algo siempre hay para para, para todo el mundo pues, uh -huh. pues, pues aunque sea un cafetiño eh, calme, pues... un cafetiño si sí, acompañado aunque sea con con un brioche también, ¿no? eso también. Todo todo está buenísimo con la, en Dalama. La o Calarteira que también. También en Calarteira. <risa> Ay, la Larpeira sí, ah, Larpeira. La wow. la es fantástica. Eh, por cierto, de, no, no sé si os sabíais ya, pero la verdad de que tendes que disfrutar Copan de ahí, ¿no? Eh, sí. Claro porque sí. porque es diferente do pan que, que tenían aquí el pan es demasiado industrial y ahí hay pan digamos hay todo sí. por menos, menos industrial más en las más en las casas sí. no sí. supongo sí. pero sí sí el pan gallego es famoso y la verdad es que también lo disfrutamos. El tostado a mí me encanta. Y, de hecho, hacemos tostas con pan gallego. y, eh... y Exactamente, yo ofrecé de lo claro que sí. E, claro. E, e, ¿Con alguna empanadiña? Me parece que también, ¿no? ¿Empanadiñas? Empanada. No, no, no. Te, no tenemos, no. pues, no. Hay, pues que... por qué? Porque, no, pero... como hay en todas partes. Sí. Intentamos intentamos tener cosas, también muy es un sitio pequeño, sí. tenemos una vecina panadera, Mar, que hace unas ah, empanadas claro, muy no, ricas. Claro. Sí, y in intentamos no meter, o sea, que cada un cada comercio, ya sí. que somos pocos, pues pueda, pueda defender lo suyo y pueda mm -hmm. ofrecer. pueda ofrecer lo suyo. Ofrecer Entonces, productos diferentes, claro que sí sí, sí. sí, ahora si queréis cogeros una empanada en mar y bajar a tomaros la dalama también. Ah, ¿sí? Anda, <risa> o sea sí que le das permiso también para poder traeros el Todo, o, todo, todo, todo es posible. No ah, no bien. tenemos, sí, lo que queremos es que el, esto, que sea un lugar de encuentro también, que, bien, que, que pasen cosas, que... Vale, no pois, vale, sí, pues, pues, unha suxerencia miña eh, sería que en algún momento Si un veciño escribe un libro de poesía ou desea que tamén o presenten aí. Por exemplo, calquera cosa. <risas> cosa. interesante. Alicia, é un placer, é unha honra terte aquí, eh desexarte moitísimo éxito que o merece por el efeito de que eso, desplazarte a más de mil kilómetros para poder pues, recuperar a la lama, porque tengo entendido que recuperaste a casa de los ancestros, ¿no? Sí, de ¿no? mi compañero, sí, es la casa de sus abuelos, no. en eh, cerquita de una aldea cerquita de BCRA, sí. y, y la verdad es que sí, él también, a él también le hace mucha ilusión... Eh, Sí. poder eh, poder dinamizar digamos uh -huh. el, el, la casa tenemos ahora animales uh -huh. y bueno nos hemos venido así al rural como como sí. algunos no muchos pero sí, poco sí. a poco y espero que cada vez sean más porque el rural eh, se lo merece yo creo sí, sí. hasta tendes... es, es otra calidad de vida sí, claro. sí. hasta tendes sí, ahí un, un, un un director de cine que... Ah, sí, sí, sí, sí, sí muy cerquita. <risa> <Sí>. Exactamente. ¿Eh, <risa> que a sí. mejor he premiado unos Oscars. Bueno, de verdad, de que... que <risa> eh, eh, Desexámosche moitísimo éxito. Seguro que volve voltaremos a falar contigo cando recibas algún premio, a mellor un sol ou, ou, coque, ou coque, <risas> eh, sa, a tomar un, un chocolate quente tamén, tamén, tamén, tamén. tamén. tamén. tamén. tamén. Bueno, te agradecemos muitísimo a tu, Nada, a, a, un abrazo. Un abrazo e xa te mandaremos o audio para que teñas constancia Muy da bien. nosa intervención ou polo menos non, non foi demasiado molestia, non? Qué va, al contrario. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Venga, a Tata momento lo digo. Chao, chao. tienes algo previsto ahora, ¿no? Sí, ¿Te tengo algo que te, una... te, algo previsto. No, que ties un Un acto especial, vamos a ver, que é? Eh, pois pues mira, é un equipo de xente que traballa eh, no hospital de os... Día De onde? Eh, Aqui de, de Belviche Ah, vale No hospital de Belviche Y entonces a mín aténeme con moito cariño E eh, pois se si es xe quero mandar un saúdo aquí desde a Radio San Boi De Galegos Novais E, e, eu vou falar a galego, an que eles non me entenda, pero despois aí traducen. Eu na mas que pasará que las portas de cristal, an que de mala leche quando chegou ali, xa se me pasou todo. E a, a que me atenden pois de maravilla. Porque ali no hospital o primeiro que faen é tomar xa atención, a ver como estás, como non estás, e despois pois a facer o resto e eh, pois eu lhes quero decir que pasen unha boa tarde xunto pois todos os compañeros, porque me parece que son 11 ou seja, que mandas un saúdo especial e moi cordial ás persoas que atenden no hospital de día de Berbiche Sí sí Pois eu tamén e me... ti tamén non é isto pois ao millón non se sabe o que pode pasar e aproveitamos para, para continuar con música, non? Si, sí. aí vai Thank mm -hmm. you. Esta noite é foliada, esta noite será Na noite no ocurre ir ao a Legos Novax, con Armando Fernández y Julio Cogil Nova activitat esportiva a San Boi Si tens més de 60 anys o disposes de temps lliure vine a descobrir el Walking Football el futbol a peu Un esport inclusiu segur i adaptat on el més important és participar, caminar, jugar i passar-ho bé el proper 17 de febrer portes obertes al camp de futbol del Marianao Poblet Més informació a l'oficina de la gent gran del Casal de Marianao Estimades i estimats de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres Què? Pugeu a bord? La República Sant Boiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos Sa moi Galegos no baixo alegos no baixo. Temos previsto algo, non? Si, sí, tiñamos previsto falar con alguén importante de Galicia, pero agora mesmo non está accesible, non sei por qué, pero o que sé sí que podemos facer é eh, adiantar algo moi importante que vai a pasar precisamente o día 15 deste de, de mes. Si. Sí o Vindeiro Domingo, este non, o seguinte Exactamente que A Asociación de Bercianos en Cataluña que teñe un botillo de ouro 2006 celebran o 22 festival del botillo en Cataluña a partir das 12 no Hotel Frontier congress de aquí de San Boi uh -huh. que a, ao que están convidadas moitísimas personalidades sí, de, sí. de Galicia de do Bierzo e tamén de Cataluña eh, Resulta que nese, nese festival vais a entregar honoríficamente verciana ilustre do 2026 a doña María Marisa López Tejón, que é unha grande cinecóloga uh -huh. o premio literario de Sobecat 2026 é para Francisco don José Francisco Rodríguez ayer que xa falamos con él Corta, si sí. unha entrevista que tivemos. Despois outro outra cousa que, que haberá é a degustación dos viños que se mm, que se tomarán ali no en no no, nese sentar. Eses viños son da bodega Pago de los Abuelos. Falamos co seu mm, eh, co seu propietario bodegue. ou que é precisamente enólogo, non? Si. Sí. Nacho Nacho Falunos, precisamente, de esos viños que está trabajando, que es eh, única adega, do vierzo, denominada de, de, de de, de, de, de viticultura heroica. No, É a única que, Bueno, estará, estará precisamente aí con eles Tamén, eh, para poder eh, Celebrar todo isto a, de, a recepción das autoridades E das persoas convidadas E das que se apun, apunten precisamente uh -huh. A participar nese festival Estarán Acompañados da banda de gaitas De Fegalcat uh -huh eh, o excelentísimo concello de Torreno será homenaxe dos pueblos del Bierzo que a Sobeca tamén terá. Que tamén falamos co señor alcalde, me pediera, Don ¿no? Vicente exactamente, sí. falamos con el Don Vicente Mirón. Bueno, eh, o caso é que todos aqueles que desexen participar eh, el, non sei se verá haberá... Ticket xa, pero, bueno, teñen que se poñer en contacto co teléfono que aparece na publicación, que son de Alfonso, por exemplo, 617 026 356, repetimos, 617 Ou tamén con Juan Rubio, que 628 851 377, repetimos. 628-851-377. Estes teléfonos sirven para poder retirar o mercar o ticket para reservar e efectuar o ingreso na, na caixa, me parece que ca cajamar, me parece. O, o precio é un precio casi simbólico, porque son 48 euros. Xa sabes ti o que, sí. o que se despacha ali, no? Exactamente. Primeiro sí, un gran bermú, que dura casi unha hora, Bermú sí. que non é, son petiscos de todo tipo. non Uf, empanada É eh, eh, hai de todo? Eh, exactamente exactamente. hai bueno. de todo. É despois eh, o xantar que é precisamente o reibotillo. non acompañado de patacas de gordura, verdura, de col, verdura de eh, e chourizo. Chorizo. e despois un postres postres especiales de, de, de, ah, do Bierzo acompáñados, como digo co, cos viños Mencía e Godello da bodega Pago de los Abuelos uh -huh. xa saben volvemos a repetir poñerse en contacto con Alfredo no, con Alfonso, perdón sí. Alfonso, 617 026 356 con Juan 628 851 377 e agora para seguir adiante musiquiña Ahí vai. Cantora que ves cantando que estou agardando a que chegue un novo dia cantora que ves cantando cantame a tua canción cravado, porque ainda levo cravado, espiño no corazón. Eh. O oh, teu canto ha de ser leve pra... para que dure toda vida Oh, querer ha de ser fondo querer ha de ser fondo para que dure toda vida Esta música de Uxía de Malvela eh, Mondra, pois, sirve para falar dun desastre que sí. eh, hai unhos días apareceu precisamente na ría de, de Muros Noia de... exactamente toneladas de berberechos sí. foron sí. Eh, bueno, pois, morreron Mo que morreron, porque o chover tanto, baixou a auga comer a auga dulce non é solamente eso O temporal deixa millóns millóns de berberechos e almeixas mortas en Galicia, precisamente na, na ría de, mm. de, de Muros e Oia, posto que, sabes, a, de riba mesmo de, de riba hai unha presa. Mm. Unha presa que, claro, por culpa da, da chuvia, claro. comenzaron a abrir, abrir e resulta que a auga da presa Eh, auga vai, vai, auga 12. Claro. E auga 12 non é para que vivan os os <risas> berdereitos pues, es, esa, esa, esa presa debería soltarse cando hai marea alta. Claro. Porque así coa marea alta mestras a auga 12 coa coa, coa auga salada, coa auga do mar. E entón Os berberechos sofren menos. Sí. Ya, bueno, os berberechos yo yo yo sabeixas, ¿no? Pero, Pero... aí perdeuse o 80% en esa zona perderon sói 30% dos verbolechos ya meixas ou sea mm. as de Baixura que digamos pues está, eh, morreron moitísimos muros sí, a no, sí. de, un exceso de algo a doce está suponiendo un mazazo irrecuperable para as pobacións de marisco daquela zona eh, eh, producindo o porcentaxe da salinidad da ría ¿no? mm -hmm. e entón o florecemento e crecemento de diversas especies de mariscos de pescados fai que isto mm, desaparece, non aguantaron dentro da ría tantos Tanta, tanta, tanta acumulación de auga do. Mm -hmm. Acumula, uh, a acumulación de, de, de, de borrascas tempora, temporais sí. pu pues, fan que tamén abran o, o, o embalse por si acaso desborda, non. Mm -hmm. Pero o, o que se sí teñen que facer é eh, de, de verdade mm, mm, procurar que a abertura da, da, do, do, do embalse da riba sexa sí, sí. en marea alta. Non sei xa na maré alta mesmo, non arrande sí, como se fora á playa E entón claro, con a maré baixa, pois eh, sí. aparece, aparece a auga doce, eh, morren todos. unha mariscadora, dice, "Que xa se perdeu por 80%." Sí, sí Bueno, de, de, os de peixe, os de barca, os de barca, non, os de barca teñen mellor porque eh, eh, porque ten, é máis adentro. Exactamente. Máis adentro. Sempre tira máis pa dentro. Sí. Bueno, o caso é que mm, tiñamos previsto eh, falar co co patrón maior, que é Santiago Cruz, pero parece ser que mm, bueno, pois non poidemos contactar uh -huh. con el a cousa fixos nel un pouquiño. <risos> bueno. <risos> Pero, bueno, que, que, o, que, o que tiñamos previsto siga adiante. Se non é agora, no outro momento, intentaremos falar con ele. É unha mágoa que, que teñan este desastre precisamente nesta época. Os embalses de, de, da zona de arriba sí. pois, mm, fan que, que, que teñan. Pero deberían ter un protocolo regular ese, ese des, esa abertura do embalse, ¿no sabes? Sí, sí, sí, Tienen sí. que ter un protocolo. Quizáis os mariscadores ou, ou a xente do mártir debería loitar para que non se faga do xeito que se está a facer. Bueno, seguimos con música. O millor, a... moitos edeles, pois, eh, estaban loitando, pero, bueno... No, mo, mala suerte. Exactamente. Venga, máis música, queridos escoitantes. Temos a sorte de falar con unha persoa moi importante, polo menos desde o noso punto de vista, que, que, ten, que ten moitísimo que ver, que fala moitísimo da, da ría de muros e eh, en Oia. Eh, precisamente, el pode nos dar información, Darlle, damoslle a bendida. Moi boa tarde, Rogelio. Hola, moi boa tarde a todos. Graciñas, por, por atendernos Bueno, que eu queria facerme eco do, de, de ese desastre que pasou aí precisamente Ou que está a pasar, non? Na, na ría de, de Muros e Noia que, que morreron tantos tan, tantas toneladas de, de marisco, non? Si, sí. sí, así é. A verdade é que as imágenes que, que están circulando Por redes sociales e tamén Nos medios de comunicación De, de toda esa cantidad de berberecho morto mm. Non sonía, ojalá Son totalmente reales ah, eh, sí, sí. Según os últimos cálculos Da, da cofradía Polos muestreos que están facendo eh, Pois é probable que, que morrera Ou este a punto de morrer O 80% do Marisco da Ría, do mm. Berberecho da Ría, de Morro Xenoa. Madre mía. E eh, sí, e algún almeixa tamén? Claro que sí. La que... Eh, a, meixa, a meixa tamén. E eh, mm. eh, bueno, isto a verdade é que impacta moitísimo, sí, sí. eh, prodúcenos moitísima tristeza, non solamente aos mariscadores mm. ou a xente que somos de aquí, todo o mundo que o está vendo está quedando mm. pasmado, porque sí. ainda que estas mortandades polas chubias... Eh, suelen ocurrir cada ano mm. eh, episodios con tanta cantidad non, non é tan comun claro, claro, claro. Eh, ou seja, eh, bueno. a, a chuvia fixo daño pero a parte da chuvia tamén fai daño o que desembalsen de arriba non? é dicir, se si, si, si abriran de arriba pois pues, cando hai marea alta pues, non, non pasaba eh, tanto non, non tiña tanto ta, ta, mm. tanta deseiba non? hai moitísimo tempo hai moitos anos que que desde aquí, desde a, desde a ría de Murrexenoia vimos reclamando un protocolo de desembaldes, sobre ahí, todo ahí, para a presa do, do Tambre do porque tambre. efectivamente en moitas ocasións eh, pois eh, eles realizan os desembalses de acordo aos seus intereses e criterios e non pensando no daño que podan facer máis abaixo, incluso no que ten que ver co tempo que mantenhen pechadas esas comportas e depois abren de repente mare baixa e demais mm. Entendemos que na, eles non mandan a chuvia non? non podemos claro, mandar claro, pero hai formas eh, e formas de facer as cousas Claro, claro eh, eh, aproveitar, aproveitar de abrir cando hai mare alta, non? Porque si, eh, polo menos claro. eh, dilúese un pouquinho a, a hoja 12 non? Efectivamente, e ademais cando ocurren estes episodios nos que ao millor hai un componente sobre o que non temos control máis alá do que estamos falando dos embalses eh, faino reflexionar en que cando hai boas campañas hai que aproveitadas, hai que extraer o marisco, enlatalo claro. distribuílo, claro. e sobre todo que durante todo o ano temos que esforzarnos eh, por cuidar desas de rías, non solo das rías non só en Jalicia, de todos mm -hmm. os ríos e do mar, mm -hmm. eh, e moitas veces faltan eh, suficientes depuradoras, eh, necesitas eh. máis control sobre eh, a minería, non para que non hava minería, sino para para que non verta metales pesados ou ríos que acaban nas rías, porque esa falta de depuración, sí. eh, o, o mar é como basurero, non? É donde acaba eh. todo. Sí, é é sí. a falta de depuración, de cuidado, por parte de institucións, por parte da xente tamén, mm. que tiramos toallitas donde non debemos, eh, atasca eh, os sistemas de depuración cando hai, eh. todo eso non é o que produce que morra o marisco agora como ocorreu en Noia, pero que está claro é que fai que estea máis débil mm. é, é unha merma que mm. se suma a esta. Mm. Entón, nós non queremos sumar de mermas a, a capacidade de producir do nosso mar e da nosa ríase e da nosa terra mm. enriba do que xa poden traer pois dous meses de chuvia, como nos está pasando en Galicia, sí. ou, ou como pode ser unha geranizada eh, nun, nunha explotación de, de mazás ou de ou, ou de melocotón, ¿no? sí, sí, sí, sí, eh, sí. que unha granizada tamén pode bastálo por completo. entonces non queremos sumar a esas causas sobre as que non temos control, non queremos sumar outras. Claro. Hai que cuidar do que a naturaleza ou o Dios nos dá, cada un o que crea, pero hai no que coñar ao máximo porque son as cousas de comer non se trata só do traballo dos mariñeros os mariñeros non estamos protestando eh, eh, por cartos, estamos protestando porque nos queremos traballar e eh, o noso medio de vida e eh, eh, eh, eh, así, pois, quedamos na pobreza e eh, iso claro. eh, eh, afecta, según teño entendido por lo menos coa cando falei a mi que pechado con, con, con, con Santiago dixenos que, que cando menos 1500 familias que, que, que viven deso, de non? efectivamente, además que cando eh hai campañas fuertes, eh toda a contorna, todos os neixos da cantorna se ven beneficiados porque a ver, a xente do mar eh, que representa a tantas eh, familias eh non temos os cartos enterrados na horta, os cartos eh, gastámos, empleámoslos aquí, sí, sí, empleámoslos sí, sí, sí. aquí. Entonces cando falta o marisco é unha pobreza para todo o Barbanza, eh. Ya o sea, non falamos tamén de fábricas, eh, de exportación, claro. eh, de gastronomía, eh, de interés turístico, o sea, todo se ve afectado. Por eso eu insisto tanto en que na aquelas cousas nas que temos control Temos que cuidar ao máximo as cousas de comer, estas cousas que nos eh, repercuten na economía e, ademais, eh, nos causan placer. O brebrecho de noia o millor do mundo. Sí. Eh, eso hai que estar a altura, non? Eh... E bueno É unha situación moi dramática eh? aquí a xente do mar levamos eh, Dous meses prácticamente de ir, Sin ir ao mar, por polo claro, mal tempo claro. A campaña marisqueira iba a volver a abrir Ahora precisamente porque había mm. esa cantidad De marisco tan grande sí. eh, Esto ahora deixanos moi tocados Porque vai a haber moita xente que non teña A donde ir traballar sí. eh, eh, É tremendo É, te, é, é terrible aparte parte que Cando hai marisco na Ría de Noia, sí. aquí que tanto dependemos da pesca e que andamos a tantas artes distintas, uh -huh. cando hai unha boa campaña marisqueira na Ría de Noia, eh, pois eh, outras artes quedan máis descansadas. Uh -huh. O mar queda máis descansado noutras artes. Uh -huh. E iso é bo. Se si aquí non hai a que ir, a xente vais a concentrar noutras pesquerías claro. e ao final... Sí. Eso eh, pois eh, é fai contra... que menos todos sí. eh, e eh, máis mar. El contraproducente tamén, sí, sí, sí, E que... sí, sí. Din... eh, mira, eu non digo isto por chorar, eh. eh, simplemente explico a situación. Tamé, Levamos no, dous meses eh polos temporales, polo vento sí, sí, sí. eh, sin ir ao mar hai temporalidades dos peixes que o os podíamos estar pescando ahora e unha vez que lle pasa a época sí. despois xa nos imos a pescar eu son unha persona solteira teño casa sí. eh, paja, por sí. solteira refiérame que non teño fillos, no? sí, non teño sí, sí, unha sí, familia sí. que mantén, non teño hipotecas pero claro, hai moitas familias que, que teñen fillos que teñen alquileres como xente, eh? claro, claro. claro como xente de outros traballos no? uh -huh. eh, e a verdade é que nos estamos volvendo Eh, un pouco, xé, o sea, estamos perdendo moito a humanidade, quero decir que cando lle pasa a calquera cousa, a calquer traballo, eh calquer sector productivo Eh, parece que nos dará un pouco igual, non? Ou que nos molesta se si a xente se queixa. No, no, cando no, debía no. de ser ao contrario, é que, é, é que eso é unha cadea non? É decir, se si non hai marisco non se poden recoller, non se poden eh, despois envasar, non se pode, decir, claro. todo iso é unha cadea de de, de, de, de, de, de, de produción e de traballo. Lógicamente sí, sí, sí, sí. sí. todo iso fai fai moitísimo daño Bueno, a ver se si, a veces recuperan algo, polo menos o, o marisqueo de, do interior, é decir, de al Barca, non? Pero que en realidad De... Eso é es moi pouco comparado... Veixo con... compl... moi complicado, eh? e ademais, sabes o que pasa? Que vivimos vimos dunha serie de anos sí. Donde precisamente por estes fenómenos eh, meteorológicos eh, Da igual cal sea a causa que lle queramos atribuir sí. sea que pensemos que é por ciclos ou, ou que é por mando home, mm. o certo é que levamos unha serie de anos no que eh, ou fai moitísimo calor e as aguas do mar están moi quentes, quentes notámoslo yeah. cada vez máis, ou os episodios de chuvia son así moi intensos e moi concentrados, mm. e xea por temperatura, xea... Por temas de salinidad, sea por falta de fitoplato en el alimento ou sea por o debilame, debilitamento que lle produce pois, a contaminación durante décadas, o certo que levamos uns anos Bastante. catastróficos sí. e críticos no sector marisqueiro mm -hmm. en Galicia, mm -hmm. donde o descenso de capturas eh, está sendo terrible en todas as rías, mm -hmm. esta mortandá que se veu en noia eh, están nos chejando informes de todas as rías Con, con mortandades tamén. Non a mellor imágenes tan chamativas, sí, sí. pero si sí imágenes de marisco morto nas playas, sí. e isto está causando tremenda preocupación, non só na ría de Murrucí, no é, no é sino tamén sí. e hoxe hoía falar a xente de Carril, Carril a xente de outras en... sí, rías, de sí, sí. tanto de Araúsa, como de Pontevedra, como de Bijo, eh, e É malo para todos. É. Está claro. como si se perde unha colleita, é como cando hai unha enfermedad sí. no ganado, sabes, sí, sí, sí, como sí, sí, estuvo sí, pasando sí, nos últimos tempos, ou ¿no? cando se perden as colleitas por jaranizadas. Sí. É terrible para quem vive deso, pero tamén para o país e para a población en general Si, sí, si, sí, si, sí, é o que dixen eu antes é o que dixen eu claro. antes, o que decía antes é, decía, é unha cadea que non somente se afecta sí. ao, ao, ao, ao propio persoal de, de, de marisqueo sino que afecta tamén os que teñen que recollelo, eh. que teñen que leválo a, a, a, a conserveira ou os que despois da conserveira o mandan a, a, a sitios diferentes é, decir, é unha cadea que os eh, afecta moitísima eh, xa Claro, claro, claro todo, todo. Sí, Os mercados, restaurantes Sí, sí, eh, de... o sector turístico que sí. mm, para moita xente o atractivo de Galicia a, sí, a, a parte da nosa hospitalidade e do sitio tan bonito que é a nosa terra, pois a, a gastronomía tamén é un pilar fundamental non? aquí claro. come-se moi ben, sí, porque sí. temos moi bo producto sí. eh, e se si iso, pois, falla eh, pois tamén ten unhas consecuencias claro, malas claro. Bueno, agradecemosche moitísimo a túa mm, comunicación eh, dámose moitísimos ánimos Porque mm, desecha, deseamos que, que, que estos siga para arriba Que, que se levante como sea Exactamente vale. Si, sí, eu espero que si sí. eh, como, como sabemos todos os jallejos hai un dito moi popular aquí que é eh, Que o mar en hai Eu confío en que volveremos a ter boas campañas marisqueiras Que levante Pero desde lo sí, imo, imos, imos a... Imos a lograr eso mellor, iremos a axudar, si ponemos todos da nosa parte neses aspectos que vos decía, que todos podemos contribuir a, a que o marisco este fuerte, a aproveitarlo cando, cando hai Eh, eh, sobre todo invertir en ciencia e eh, facer un seguimento sempre apoiados da ciencia eh, de como está o mar con, con toda a súa evolución non? Muy, eh, eso tamén é moi importante Moitísimas grazas, eh, Rogelio Nada, un aperta, aperta un... un saludo fuerte para todos Graziñas, ata outro momento ata outro momento, unha aperta despedimos-te con música como facemos sempre cada vez que falamos cos nosos correspondentes Adiante Con meu queridinho vestido de mariñeiro Se chove, deixa chove Xa ormaiade, xa ormaiade O máis que chovare vende Petino meia partai Se chove, deixa chove Sardinha Marinha e rosa E amare Botadella traiña Pasei colar Contraba e chove Saltar unha sardiña Marinha e rosa E amare Botadella traiña Se chove E xa chove Show Já temos outro lado do fio telefónico o noso correspondente ah, en, en ah, Pontevedra, Don José Manuel Fernández Montes, coa súa sección quen che preguntou. boa tarde, sí, José Manuel. Boa tarde, compañeiros. Boa ben, tarde. Benvido, moitísimas gracias Esta, esta canción de, de, da roda se chove, pois, pues, <risas> eh, bueno, que deixe de chover. Veña. <risas> Sírvenos para recibirte, que é o importante chove, Se chove que chova ou se chova deixa chovere Eso, exactamente Valen as dúas opción Claro, sí. claro sí, sí. Bueno, pois vamos adiante coa co dúa sección Que enxe preguntou e Que comezo co, co bule e bulo, non? Efectivamente O bule bulo Que é unha das tres patas da, da minha sección Do que enxe preguntou, efectivamente Vamos a poñerlle a musiquiña de entrada Veña, aí estamos É así, non? Efectivamente, pois lembramos Por se sempre poda aparecer algún despistado ou despistada Que esta sección consiste en eh, transmitirvos Seis novas da actualidade galega E das cales unha é falsa Daí o título da sección, Bule Bulo Son seis noticias, unha delas é un bulo Atentos, atentas Eh, a friade os oídos para intentar localizar a que non corresponde coa realidade, empezamos vale, veña cuando, empezamos cuando ya, sí, sí. preparándose eh, eh, empezamos logo, vale sí. tren de borrascas Galicia encadea un dos episodios de choiva máis persistente en dúas décadas non son episodios sillados chove case tres de cada catro días e non se lleve un final claro no horizonte aire atlántico moi húmido relevo a unha atmósfera con máis enerxía explican esta racha excepcional eh, que está pois, traendo tanta auga e auga pois, a a xarros como diría aquel de Francis a Leonardo pasando por Goretti sí. Harry, Ingrid, Joseph e Cristin, xa se nos van ir acabando os nomes propios para calificar esta borrascas. Sí, é verdade que sí, é verdade que sí. Bueno, eh, o que xa que pare, veña. A segunda, Xacobea 2027, a Xunta pon a andar xa a súa marca publicitaria de cara ao bindeiro Ano Santo. Alfonso Rueda anunciou o este lunes que o Consello da Xunta aprobou o decreto que regula autorización utilización da marca Xacobeo 2027, cobriga de empregar o logo a diferentes institucións públicas para llevar relevancia e publicidade de cara pois, a sair en todos os lados, ser referencia mundial e ter máis turistas que nunca. Tamén haixa unha proposta de logotipo que se aprobará en Bindeirardab. Ah. Ainda non se coñece pois, a imaxe eh, representativa ese logo que eh, ilustrará a marca Xacobio 2027 bueno, eh, vale, eh, vale. Imos coa terceira? Imos Atentas, atentos mm. eh, Borrascas bautizadas en galego A Mesa para por la Normalización Lingüística vende anunciar un manifesto no que propón bautizar as borrascas con nomes propios da nosa terra E como somos unha das comunidades autónomas na que máis abundan estes fenómenos atmosféricos mm -hmm. Ten sentido que as, a, a, as que sufrimos no noso país, polo menos, lle expoñamos nomes galegos. Imaginadevos, Borrasca Brais, Borrasca Xoel, eh, Sainza, claro. Alexandre, Breixo, Uxía, Sabela... Por exemplo, sí, sí. Poderían ser uns bons exemplos para bautizar estas borrascas que padecemos eh, agora en todo o país, pero, excepcionalmente, eh, pero, por norma xeral, en Galicia estamos moi acostumbrados a iso. Pois pues ben, a mesa, láiase de que, como a sempre as referencias ao inglés seixan as preferidas por os servicios meteorológicos muy bien, muy Pois aí queda esa iniciativa eh, De momento queren pues, redactar un manifesto e eh, pro, eh, proponer un pouco esta esta sí. idea empregaro empregar, claro. empregar un idioma, claro que sí. Exactamente, poñer un máis normal. Bueno, sí. Ba buscar alborrascas con nomes de aquí do país. Uh -huh, uh -huh. Los, Armando Coushil, imaginarvos. Por exemplo, eh, por sí. exemplo. Por exemplo, Alborrasca sí, sí. Coushil, pois pues, sona ben. Sí, sí. Claro que sí, ademais moi galega. Soa bueno, galega. Hemos sí, sí. coa cuarta. Cuarta. Risco de pobreza. A pobreza, a pobreza, perdón, en risco eh, está en, eh, en risco por eh, a excursión social subiu ata o 22,1% en Galicia no ano que acabamos de rematar, bueno, xa pasou un mes o 2025 aumenta o risco de excursión social en Galicia, ata o 22,1% o ano anterior 2024 o ano que temos referencias, evidentemente eh, foi do 18,8% Entón resumindo, no 24 tivemos un risco de pobreza eh do 18,8% e eh, o 25 22,%, é claro. eh, unha nova que non nos gusta. Claro. Eh, son datos sacados de esta semana da enquisa de condicións de vida publicada publicadas polo INE, o sí. Instituto Nacional de Estadística uh -huh. eh por ser, digamos, eh un acongo, o ou pois ver que eh aí que nesta peor eh, no conjunto do estado o risco de pobreza foi no ano de referencia 2025 do 25,7%. Claro aí. que temos un índice de exclusión social alto. Moi alto, si. Sí. Subiu do 24 25, pero estamos conseguindo por baixo do o que hai a nivel do Estado nacional, nacional, claro. Bueno, por debaixo, pero é verdade que é salientable esa, esa sí. exclusión é moi importante, moi alta Correcto, sí. correcto Pois ximos a cuarta vale. Cuarta ou quinta? Quinta, quinta, veixo vale. que estáis atentos sí, sí. <risas> Era para poneros a prova <risas> sí. Medios en galego A MEGA, Asociación de Medios en Galego celebra o día dos medios en galego en Ourense este venres Mañá, 6 de febreiro, o gallo do 150 aniversario de O Tío Marcos da Portela, ah. primeira cabeceira periódica que se fixo íntegramente en galego. Para esta conmemoración están programadas dúas xornadas. Unha, como vos dixen, mañá, 6 de febreiro, eh, no Liceo Dobrense, e as 18 horas, empezará eh, unha mesa-coloquio centrada pues, en inteligencia artificial, redes sociais, alfabetización digital e desinformación, na que participarán, pois profesionais, e representantes de entidades de referencia do ámbito galego, catalán sí. e vasco. E no xornalismo en galego, do ámbito galego, catalán e vasco. Esta sesión rematará cun espazo de encontro eh, entre todos os participantes, na que haberá pues, tamén uns pinchos para estes convidados. E despois, ás 21 horas, haberá unha foliada aberta a cidadanía na plaza de San Martiño, tamén da capital de Ourense, eh como fordicen, que a outra jornada de deste de encontro de medios en galego eh, para celebrar o, pois, pues, o día propiamente dito, os medios en galego. Eh, o sábado a 11 haberá un roteiro polo Ourense de Valentín e Lama Carvajal organizado polo Consello da Cultura para poñer en valor a figura de desta de, de persoa que foi o impulsor, como dixen antes, do tío Marcos da Portela, a primeira publicación íntegramente eh, en galego. E para rematar, os participantes desta segunda xornada, pois, xerxarano eh, dando conta dun posido tamén no Liceo de Obrex. O tío Marcos da Portela, que eh... Grande, correcto, grande, correcto, sí, a pioneira sí, sí. Eh, das publicacións íntegramente uh -huh. en galego uh -huh. un legado do, do xornalismo feito sí. na nosa lingua claro que sí, moi ben boa... e rematamos sí. a ver onde estará o bulo se non apareceu pola uh -huh. o polvo a galega do Parlamento Europeo seguro que está, <risas> está desado corrente eh, un eurodiputado do PP dixo esta semana do polvo a galega, do 30 da Eurocámara que é como chamar e bubucela a gaita si, sí, por exemplo ou cualquier ah, outro curso sí, sí, sí. exactamente, Adrián Vázquez sí. o protagonista desta queixa ironizou así para evidenciar que o prato uh -huh. eh, nin por ingredientes nin por espírito uh -huh. é polvo a galega non se parece nada ao que coñecemos todos e todas como no. un auténtico é saboroso polvo a galega, un polvo a feira, non? Sí, sí, sí. sí, sí na súa bueno. crítica virtual, na rede eh, Xixé, uh -huh. di tamén que todos temos líneas vermellas eco polvo a galega temos que ser implacables. Claro que sí. Claro. El dixo en castelán, pero bueno, traduzo o galego. E eh, así mesmo, acompaña a, esta, a este dardo, que uh -huh a esta crítica e acompanha unha carta máis extensa con moita ironía e dirigida ao Caterin do Parlamento Europeo pedindo eh, un polpo á altura da nosa retranca Claro, e a parte de que pida eso te, te, ten que ser pois es, como mínimo que sea polvo non que sean trociños de calamar Efectivamente, que penso que nin, nin eso era Claro, claro, sí, sí Daí a indignación deste de eurodiputado ¿no? Claro, sí, claro, é lógico, é lógico Bueno, eso non é ningún feis Eso Recomendamos aos nosos escoitantes que repasen as túas noticias, pero esa concretamente non é... Xa, xa, acabas, xa acabas de dar unha pista e un pouco máis doado. As seis que dixen, a última non é. Non é, non é bulo, xa non? Non é. quedan cinco para topar o bulo. Vale. Eh, que se manifesta xente, a ver quen acepta. Muy ben. Ahora ¿Seguemos? continuamos coa sección, pero hai outra entrediña. Aí vai a entrediña segunda. Venha, venha, esa cortiña, venha. Aí tés Entradiña para que pasa que pasa na Ribeira Sacra Exactamente, aí vai este noticiario acelerado De cousas que eu eh, considero pois pues, relevantes Daqui neste territorio da Ribeira Sacra es Comenzamos hmm. O chef Javier Olleros O eh, chef do Culler de Pau do Grobe É embaixador do Aceite de Quiroga O eh, embaixador un é eh, unha figura creada na pasada edición da Mostra de Aceite recaendo na primeira nesta primeira eh, edición noches Quique Piñeiro do restaurante A Horta do Obradoiro de Compostela Pois ben eh, o mes que ven que será a Mostra de Aceite en Quiroga eh, fin de semana do 14 e 15 tenemos a Javier Olleros como pregueiro para falar das bondades deste aceite de Quiroga Que máis? Enchantada? Preséntase xa o cartel da Feira do Viño Como corre o tempo Estamos xa nela O evento será os días 6, 7 e 8 de marzo Este ano é o autor do diseño O artista local Juan José Lomarty Como noutras a, a ocasións Para ilustrar o evento Lomarty enxalza a figura humana A celebración e o encontro de persoas alrededor do Viño E sin, ir, sin sair da comarca de Chantada Pasamos a Taboada Festa do Caldo de Osos nesta localidade. Será o 14 ou 15 deste mes, que apregueira Mercedes Vázquez, unha mestre e promotora de Televinte, unha televisión xa desaparecida, pero que cubriu moitos anos a actualidade da comarca de chantada Haberá mercado de artesanía, obradoiro de cociña, propostas musicais moi interesantes, exposicións de fotos antigas, presentación dun documental sobre galletas de Xian, e outras sorpresas nesa fin de semana na que se salta ese prato tan exquisito que é o caldo de osos Cal... Seguimos. Caldo de ossos en... Eh, eh... En Taboada. Vale, vale, vale. En tabuada. Pura Mel Sacra, empresa apícola dosa viñao, premiada nos Paris Honey Awards. Se é un, un dos setamen máis interesante a nivel mundial de Meles. Pois ben, esta empresa ten conta coselos de indicación geográfica protegida a Mel de Galicia e tamén de artesanía alimentaria. Esta marca recibiu dúas medallas de ouro neste prestixioso certamen, e, como vos digo, se non é un millón, un dos de a nivel mundial, e, e recibiu dous ouro, nada menos. Un, e, dos galardóns foi concedido pola calidade do producto, e outro galardón polo deseño, pola imaxe, pola creatividade Eh, que ten para pues para para eh, amosarse, para presentarse diante do consumidores. o que decimos vulgarmente que entra pues pois, con xeito, entra pues pois, de forma atractiva polo ollo do consumidor. Compre dicir tamén que este negocio, presentado por Toni Fernández, xa recibira un premio no 2025. Uh -huh. O sea que recunca en este caso 20 No, pero perdón, tres tirada no premio no lo 2020 sino 20. no anterior, vamos. O sea, 24 e 25 seguidos, vamos. Muy bien, muy bien. Pero nesta ocasión esta ocasión, sí. eh, ocasión dúas medallas, ¿no? Exactamente. O sea, que si Álvaro anterior recibirá un premio en este, en este certamen lo no, del no 2026 eh pero recolle pues 2025 recibidos suas medallas. Como si e rematamos re, repíteme un nombre de empresa. Pura miel sacra. Pura, pura mel sacanón sí. eh, Rematamos co xover de compadres eh, Que tal día como a Oxe Oxe, exactamente Tantón xover a pobra do Brollón E Monforte celebran esta tradición Participa a veciñanza Os centros escolares E facendo os seus compadres Alusivos a temas da actualidade E tamén Facendo crítica social e veciñar Temo uh -huh perfecto, ademais van a disfrutar precisamente dun evento especial que se fai precisamente no entrudio galego. Vamos a terceira sección, a terceira parte desta sección quen enxe pregunto esa entradinha Aí ben peña Pois ben, sabedoria popular. Como sabedes, unha das xecios que máis me gusta e a terceira pata deste banco que que enxe preguntou. Uh -huh. eh, no día de hoxe, posteo varias pílulas ou pingadas, ou como xe queira de chamar, que son pues eso, contidos curtiños, eh, de recollidas, de... Pues de de frases, dictos, refrans, aforismos, etc., mm. que eu, pois, pues, recollín, pois, pues, eh, nestes últimos días. Por onde, por onde, que... pois, la orella Eso, por onde, achega, se achega, precisamente, para, para a libreteña pequena. Vamos a lá. Eh, exactamente, poño a antena, mm. e, eh, despois, eh, coa miña libreta e eh, o meu bolígrafo, pois recollo aí para que para que non se non se perdan. É logo. Eh, unha foi un chiste. Mm. Estando eu no de Manzaneda, na foliada mm. o pasado sábado, pois eh, contaron un chiste. Ah. Eh, o, o seguinte, hai dous falando, non? É un diño outro, que arda Troia. Eh, elio eh, o compañero Será que arda Troia? que replica o outro, arderá onde lle prenda, non? Oh? <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, eh, eh, en ese mesmo contexto, falando do Fulión, que, bueno, ali é unha pasada, eu convido vos, se non estiveste, xa que estar unha bena vida, polo menos, eh, como se vive, como se transmiten esa emoción, esa enerxía, ainda que non se xerra ali, no o no mamaras Espectacular Pois ben Falando do Pulión Concretamente eh, eh, Alguén que se refería A un terceiro Ou terceira Que, pois, podía ir cargado Ou cargada Ou podía ir fatigado Ou fatigada Depende como se veixa Ou como se quere interpretar, no Si sí. Di a seguinte frase Menos mal que había paredes Que termaban dos que bailaba Aí Ai, aí sona, eh? Termaban dos que levaban. Dos que bailaban, dos ah. eh, que bailaban. É que á veces eh, a, a, o baile, mm, a ver, sabedes unha cousa, mira, poñémos en contexto, é alguén que, a veces tamén hai que hai que pois pues, un pouco describir eh para poñer en situación. A ver, nas aldeas, mm. en geral as aldeas galegas, a sí o rural galego, según en que zonas máis que noutras, evidentemente, falamos de, de núcleos de poboación pequeniños, sino que sí. no que as casas están pegadas un ás casas outras. Sí, sí, sí. E as rúa son pequeni, son Estretas. estreitísimas. Estretas, Pasa un tractor pequeno moitas veces de milagro. Sí. <ríe> pois pues, que vos digo, imaxinaade vos a Nonfolión, hai máis xente, como sí. como nunha festa, sí, sí, como ¿no? adianticamente. Entón a ver se un pouco máis de aglomeración de xente estar as rugas tan pequeniñas, a, a parede dun lado está moi perto da outra. Sí. Entón, bueno, ainda que calles cosech vai un pouco máis difícil, e havendo xente pois con máis razón. Que se entende perfectamente. Si, sí, si, sí, é que o bailar desequilibra un pouco ás veces. Ás veces sí, exactamente. Si. De, depende se vai moito cansado. De, depende, depende, depende do chao tamén, eh, depende do chao Depende dos focos eh, eh, remato. Si. Sí. É un refrán de Eduardo del Castillo que me dixo outro día por whatsapp falando do paso do tempo. É o seguinte. Pasa o tempo como boa vento. E aquí arrimolle dúas achegas destas que, pues, que que me veñen ao conto. una é de viñeta de Xaquín Marín que dicía o malo dos tempos que corren non é que corren, é que voan. Está ben, está ben que... Engadolle unha Que non sei que me ha dicho Non la entrecollina fonte Pero está aí na cabeza Está aí nunha carpeta eh, Chegou non sei como Pero está aí O tempo vai e os anos sí, é tanto. Sí. É, eso É ineludible É ineludible E sí, sí, sí. xa Rematando o que enxe preguntou É ineludible Dando por finalizada, ponendo, digamos, o, o ramo sí. a terceira pata do banco que é a Sabeduría Popular, sí. hoxe conto eh, super agradecido superagradecido coa colaboración de Félix Caballero, que é un mestre e divulgador do humor galego e a retranca. Uh -huh, uh -huh. E da Rioxa. Vale. O sea, sendo rioxano sabe sí. tanto, o, eu diría que máis, Canos do, do, do humorismo e eh, da retranca De feito, estou rematando de ler un libro del mm. Creo que é o último que publicou Que leva por título a retranca Un intento de clarificación muy ben, muy ben. Pues... E pedenlle, como sabedes, sí. este final a, a sacudiría popular de hoxe mm. Coa a súa chega que nos fala eh, Das súas frases favoritas que nos... A porta e a chega complementa cunha pequena explicación Que nos ilustra Non o Que nos ilustra, vamos a pois, veña Vamos alá A participación de Félix Caballero Boa tarde Son Félix Caballero, xornalista e profesor Certo que ultimamente máis profesor ca xornalista Levo 25 anos vivindo en Vigo Ainda que este curso estou en Lugo por motivos de traball Eu son un galego de adopción Nací la Rioja e vina a Galicia aos 23 anos Aí xa 35 anos Comeza a miña resposta para esta sección O escollendo un dito moi coñecido e repetido Que de seguro xa mencionou alguén antes aquí Pero que me gusta especialmente Porque ven a desmentir esa zona inxusta de pesimistas Que teñen ou temos ás veces os galegos Falo de malo será Que para min é unha frase optimista E un auténtico esconxuro contra todo tipo de males E continuo con outra frase non menos coñecida Se chove que chova Alguén pode pensar que denota conformismo Pero nada máis longe da realidade Expresa, polo contrario, a capacidade dos galegos De adaptármonos ás circunstancias por adversas que xexan Iso que agora se chama pomposamente resiliencia En definitiva, é unha frase que pone manifesto a sabiduría popular dos galegos Para non preocupármonos do que non podemos cambiar e ocupármonos máis ben de aquí lo que sí podemos. Te remato con tres unidades idiomáticas que eu utilizo a mí. A primeira é, agora xa foi, ou agora xa foi, marica non chores, que usamos cando algo xa non ten remedio, para indicar que non se pode cambiar, e que reflecte unha mentalidade de aceptación e superación, un pouco como se chove que chova. A segunda é, tarde piaches, que dicimos para advertirle alguén de que a súa opinión, desculpa ou decisión chegou tarde demais, que agora xa é serodia e inútil. E a terceira, por último, é Morra o Conto, moi útil para poñer finas a discusións estériles que non levan a nada. Ben, só me queda despedir. Unha aperta grande para todos os galegos que viven en Cataluña e para todos os ointes de Radio Xamboy. E parabéns a esta canle por la labor de difusión de la lengua y de la cultura galegas que hay desde este programa. Hasta luego. Perfecto. Sí, eh, con unas explicaciones co convenientes, claro que sí. sí. Muy bien, muy bien. Notas es que sabe, ¿eh? Sí, sí, eh? sí hombre. hombre que... Sí, sí, a su profesión también le da. Por... No solamente sí. como, como periodista, sino también como profesor, claro. Pues eso pues, eh, pasó por galegos no vais, pero se non pasou, pois xa... Xa temos a, constancia. ...xedes para anotar na xenda. Claro. Sí, eh? sí, sí, cando... Cando ti vexas, se acaso, eh, se si non ten demasiada ocupación, podemos buscar un momento para... Eh, que, que Poder falar con él. Sí, sí. Pois xa vos pasarei o contacto da miña parte, cando vale. teñáis un oco, pois para con él, sí. eh, poderes, mira, aproveitar a súa a chamada paspara que vos fale de, de, de seu último libro de retranco en seu libro exactamente por eso por pois pues agradecémosche eh, xo muitísimo Xosé Manuel é eh, perfecto que teñas un que eh, po... dixamos unha, unha cousa que non foi eh, feito adrede, mm. pero caiu caíu ben mm. que a que me refiro que empezamos de se chove que chova sí. ou no concretamente se chova se chove deixa chove de chovere si sí. Eh, Con tema musical Con que empezamos sí, sí. E rematamos Con pois, a, a explicación Final. De Feliz Caballero sí. Sobre a súa frase escollida Unha delas sí. Que foi xe chove que se chova claro. que, que demostra como ben dicho claro. Un pouco o que agora chamamos Resilencia sí. Que é pois, aceptar as realidades sí. Tomar as cousas como ven eh, Para pa que mortificarse máis tampouco estarán as nosas máis, non? Claro que claro. sí. Unha perfect, perfecta conclusión, ademais. ¿Eh? Por eso, eh, comentamos e rematamos un pouco, pois, pues, eh, casi unindo os extremos, non? Claro que sí. Mm. Bueno, saí o, o conto con... redondo, non? O conto redondo, deixámoslo aí. Vale. Moitísimas gracias. Que teñas un feliz entroido. Eh, estudio, como pasado ben por aí tamén, eh, quero volver en algún máis por aquí, que hai tempo que non vides eh. Si, sí, ese, ese é certo Pero últimamente Algúnas obrigas especiais eh, Persoais non nos deixan Pero ah, seguro sí. seguro que en algún momento achegaremos eh, Pois pues si, sí, si sí, É unha época moi, moi, moi Fermosa para, para vir e compartir caixente do pobo Extraordinaria ademais, claro que sí Una perta grande. Un grande. Una Igualmente, sobre otro momento. Te Esta música eh, de Kepa Junquera, de pe Peliqueiro A, Eliqueiro. A... Si, sí, pero. Va, entón, xa sei algo de tributo ten que ver, Esta música ten Vamos a saludar a unha persoa importante, que é precisamente o señor alcalde de Viana do Bolo, don Germán Aurelio García Ávila. Moi boa tarde, Germán. hola, moi boa tarde. Boa tarde, benvido. Moitísimas gracias por atendernos. É <ríe> eh, vos eh, eh, moi vosso dispot. É moito moitos parabéns porque estades a celebrar, pois pues iso o que eh, hoxe eh, é imprescindible o o xa ves de compadres, non? Si, chau chau de compadres e andorías en grandes o que ocorre que o tempo, por desgracia, non nos acompanha Bueno Entón, bueno, <ríe> entón está un pouco de, deslucido Deslucido no, no, na rúa, pero para xantar, pois pues, o mellor non, non é Non, pa iso non, pa iso non pa iso a xente si sí que ah. eh, podemos deixar outras cousas, pero o xantar non o perdoamos Então, por eh, bueno esta, eh, Eso germ... non, pode Germán, non pode faltar Germán, agradecerche moitísimo que estés con nosotros eh. Eh, Bueno, felicitarte por, por eso, porque ademais eh, tendes previsto o O, o, o entrudio de Galicia que por certo de, de fondo se escoita algo de foleón. Está escutando, está un foleón exactamente. Algo un un foleón que que eu que acostuma a participar en todas las si en todas las situacións case desde primeiro de xaneiro, non? Bueno, sí, que en mes concretamente o día o o día 30 no, bueno, no, folleos empezan mais mais tarde, empezan a salir a sobre a pasar a pasar Reis, a pasar Reis, claro, Comezaron a partir de Reis, sí. Sí, Escoita, eh entendes das grandes celebracións, eh desfiles, tamén tendes as comparsas, e esas de esas disputas ou que digamos que estádes recuperando, ¿no? Sí, eso para mí dentro de lo que es lo que es para mí a recuperar eso fue algo lo que más importante, más emocionante. Sí, es muy emocionante porque esto fue foi algo que xa dañan mi de ancestros, de avós, eh, pasou a pais, etcétera E sí. após os rapates novos recuperaron esta tradición. Sí. Porque isto era era algo que, que se vivía o Entrollo de unha maneira un pouco especial, non? Eran xente sí. que se xentaban nun pobo, e eh, de pobo en pobo, marchaban de casa durante 10, 12, 14 días, sí. eh, dormían neses sitios no pobo, actuaban, facían sí. as disputas, sí. iban sí. con todas as esquilas, casou as cousas, acompañando os seus instrumentos musicais, e sí. así continuaban durante varios días. Tipo tipo Brasil, que desaparece un de casa, non? Algo, algo parecido. Sí, sí. Y además, eso recuperouse, recuperouse, señora, é un curso que que é precioso. Aquí, no sí. sé, en dos fines de semana, que é o día 7 e o día 14, mm. que van pola mañá a unha aldea, pola tarde a outra, e mm. depois o día 14 o mesmo, a unha aldea e logo, logo e eh, logo a outra. Entonces, pois o día 15 o, di, o domingo gordo, ¿no? o domingo ese. Sí, claro, bien. sí, sí, depois está o domingo gordo que é o día de día 15, que é o domingo mentrosio. Mm que se celebra os desfiles máis importantes aquí de Diana, sí. onde desfilan unha texas de 900 persoas. Bueno, chamamos desfile, pero realmente non man un desfile, non, eh? que son os furiosos e as comparsas que salen pola rúa eh, Pero, a, bueno, a disfrutar que, eles e a muita xenta velux e logo se dá o xantar o famoso Androia a, fe, a festa de Androia que xa leva máis de 50, 50 tantos anos 50, ¿no? 54, eh, 54 edición Muy da lindo, festa de Androia 54, 50 despues de la máis antiga de, de, de, de Galicia la linea de Betoval <risas> 58, 59, sí, algo así o 60 que, como moito que, lo, lo que sigue tendo un mesmo menú de cada ano non? Pois sí, o menú sí, o menú pantalórico destos de que... Pantaló, sí, sí. De que depois tens que tomando, pois, eso, protectores estomacales, <risas> sí. Con nada, defino xe seguida como é o, sí. o, o menú, pois, empezas con un consomé, con picatostes, consomé sí. de cocido, sí. e logo, pois, pasas ao que androlla, pero que non vai xoa, vai acompañado de chourizo, de la congre, de los patacas... <risas> Y sí, sí, sí, después sí. de todo eso, por si hay poco, pues metemos un cordero de este especial de aquí, de montañas de Viana, que este, es algo delicioso. Sí, sí, Encima. Sí, sí. sí. Caray, sí, sí. Y sí. eh, eh, después, eh, después eh, acabas con los postres. Y remata. Bueno. Remata. Sí, y uh, sí. sí, después te de un vica, que es una vica típica de aquí, que es una vica que está sí, muy sí. buenísima. Propio e depois con licores de todo tipo Exacto, e, por ser e caso, dorada. queimada do, do, A bica é dos propios panadeiros da, da cidade sí, sí. De, de, Pero, de, sí, A vez de... que estuve en el Embiana contigo sí, sí, sí. provei, né? Eh, sí, sí, ademais é, é unha participación dos propios ponadeiros do, do, sí. da, da, da cidade Sí, aquí todas as guiandas eh, son produtos de aquí xa sí, sí. claro. o sea, xo andalollas de aquí, xorizos de aquí, verdura Bueno, eh, o relelo xa máis complicado tener os de aquí a veces que venen da zona de Lugo que é onde máis abundan uh -huh. E patacas daqui, de depois o que a rica daqui, tamén do povo ah, sí. licores, pois é, non, licores típicos daqui, non? O licor café, as ervas sí, sí, sí. E depois o aguardiente, pois, pois, pois, pois, vai ser Tendes alguna previsión para, de, de, de, personal De, de persoas que, que participaran Porque eu sei que uh, os tiques de, de desapareceron sí. en, en, en poucas horas Sí, bueno, sí, este ano foi a, a, a cousa máis, máis máis acelerada de todas. Por milas oito da mañán produxose a, a venda das entradas, estaban limitadas a 10 por persoa, porque senón claro. hai xente que incluso levaba 40, 50 ou 100, como pasou algún ano, que mitos a 50, comenzamos as 8h30 da mañan, e as 11h30 estaban cepilladas. <risa> Rematadas. En 3 bueno, horas, en 3 horas, horas, sí. sí. E eh, eh, o cálculo de, de persoas que, que, que participarán, que algúnas pues, pertencen ao, aos folións, eh, a mellor tamén se, pero tamén se conta, a, a, a, o personal que, que, que pode asistir a ese grande evento, xunto coa carpa e os... Que poden sí. ser, máis de 3.000 persoas ou... Non, non, non, máis de 3.000 persoas, no. enrededor de 3.000, hai veces que son 2.900, xa nos que xeran a 3.000, vale. aproximadamente no son, sempre temos uns cálculos estimados en 3.000. 3.000 como 8, despois a veces pues bueno, quedan xer reducidas a xer mille ou 100 persoas menos, 50 sí. depende do tempo, non? De climatología. Sí, claro. Que repito, este ano non ven nada favorable. Bueno, pero bueno. Eh, pero con todo con eso a verdade es é que para o, o pobo de Viana que non ten precisamente tanta, tanta poboación que, que se sume tanto... Eh, ¿Eh? tanta xente bueno, a verdade é que a infraestructura que poñedes en marcha é bastante abundante é bastante grande Sí, sí, sí no, a verdade é que sí bueno, o sea, esforzámonos, pero é bueno, unha experiencia de fai tempo uh -huh. eu digo sempre, fallamos que digo que creo que esta festa alcanzou prácticamente a excelencia, uh -huh. e un sete ano queríamos dar un pulo, facer algo un pouco especial porque festa de interés turístico nacional uh -huh. pero empezamos a darlle voltas e tampouco vimos moita manera de poder millorar alguns uh -huh. aspectos sí que é un pouco innovador e tal, pero vamos, o resto é Eso, o de sempre, algo que, que ao longo do tempo foi se conquirindo, perfeccionouse e chego un determinado e que sabe todo tamén que é moi difícil claro, e mellorado e nesta claro. situación estamos sí. en, en certas ocasións facías unha recepción a algúns, a, a algúns boteiros e, e persoas que te, que recuperaban a... a, a tradicións ancestrais do, do, das aldeas el hino Concello. Non sei sé si se continuades no, facendo iso. No non, que eso. se facía Concello, no Concello non, unha época xa, xa fallanos e eh, que, bueno, que se empezaron a entregar o que eran as Sandrolla de Ouro, non? Davan selle certa bueno, xente sí. persoeros que, bueno, tiñan unha influencia e que non pobo, bueno e algúnha un, época en que tamén se deu algún pregón, pero eso foi se, foi se eliminando, sabes? Non sí. son cousas que pensaron na xente, non digo que estou de acordo, xente que pensou que bueno, que eso era máis ben dunha festa do outro tipo, non? Entón os ah. equipos non hai nada de delixo, simplemente a xente que non visita nas autoridades e por pois, cínense na Praza Maior. Si, sí, si, sí, si. Sí. Eh, presencia Moderfil e logo a o jantar. Claro, claro. Non, non, eu referíame que eh, había eh, na, na, o que diste precisamente eh, re, relacionado co, co as andalleiras de ouro eu o, o que puñen valor é o feito de que no, o concello mm, valorábase o feito de que algunha espes persoas que se que, que se, que se, que se entregaba esa medalla eran persoas que recuperaban cousas moi ancestrais que eran que, que, que traballaban cos, cos boteiros ou que traballaban tiñan Si, sí, sí, no, sí, como ben diz, como facía, sí, pero de xa fai bastantes anos que xa, foi, foi, deca, foi decaendo. non sei si sí, porque alguien pensaba que bueno, que eran típico de do outro tipo de... que Sí, si, si. Entonces, oh, que foda, bueno, no sé tamén claro, sí. temos a forma de pensar, pero foi sí si sí que se foi eliminando, mm -hmm. ya prácticamente nunca se fai nada de sólidas, de a de xente ningunha, ni se dá ningún símbolo a anaive que tivera mm -hmm. certa influencia, no nada na, na recuperación de tradicións ou de mantenimiento de tradicións. Eso prácticamente se foi deixando. Claro. Por eso te digo que alorsa se convierte máis no que no que no que nos pasaba ao principio, que é máis espontáneo, todo máis natural, entón, bueno, claro. sale todo do pobo, desfile do pobo, dentro do pobo, claro. e actos así de sus os fotos e aparcados, Bueno, a verdade é que sí, eh, bueno. de, de exposicións naturais e do povo foron hai houve momentos excepcionais, non? Para córdome daquel que, que, que se fixou coa oh. os de Quintela viñeron ahí, e fixeron unha exposición. Ah, que, eso foi espectacular. Espectacular, espectacular. aquilo, Eso, o... eso quedou, que quedou grabado na imaxe de de de de de do pobo porque foi espectacular. Un traballo Un traballo artesán, un traballo que... De nieves, é imenso. É imposible, é imposible valorar. O sea, é sí, unha xente sí. que entendemos un pouco sí. darnos conta do que traballo que iso significa e é verdade que é impresionante. Foi algo impresionante. Primeiro, porque David esperaba e logo pola a espectacularidade, espectacularidade de, de, de de, o, sí. o traballo de de persoas que naturalmente, é de decir, do pobo, pues, mm -hmm. aportan eso é eh, eh, es decir, Nieves e mm -hmm. a súa familia, que que so, fueron, Correto, son forun son Correcto, fillos que son uns artistas, artistas, artistas claro que sí, sí, sí, sí. Sí. Aparte que son artistas de madera pois pues son xente que que aman o que en torno rural e te, tradición, entonces, as tradicións, entón viven de maneira moi moi especial, si sí, foi sempre mm así -hmm. que son espectaculars, espectaculars. E os boteiros que les con, que, que participan cada ano son tamén eh, para, para darlle para dalle que comerá non? Si, sí, estas sí, son murboteiros específicos, sea, non son boteiros que teñen despois como o no resto que teñen a parte de arriba, non, de ou sea cintas. é simplemente careta, non, é o todo o corpo e a careta. E o cono. exactamente, exactamente. Sí, sí. E, bueno, teñen moi teñen esfeito, eh, son traballan eh, fánollle para toda xente, son son verdade alma mater do, do, do, do los olion de de Quintanilla. Sí. Sí, sí, sí. Tanto tanto nieves como como como, como Orfillo, sí, en, en este, sí? Y este año también tiene desparticipación de Manzanares o de, de, de, de otros No, pero botes... de Manzanares sí siempre fue, porque en Manzanares tenemos un pueblo límite con Villares, ¿no? Claro. Entonces Villares viene mezclado, viene mis pueblos como Villares, pues como todos los aldeas son poca sí, gente, sí. pues suelen ser acompañadas de gente de otros pueblos. Entonces mm -hmm. se ve gente de, de, de o que dixamo na morela pa cá, e máis urdala, sí, e, e, e xuntan se vén impoceso de, de, de se falíamos unhas Normalmente ven xendo unha 100 persoas, más ou menos, pero volvo xa repetir, venen misturados, xente que é de Vila, que pertenece a Viana, má xente que é de Manzanera. Bueno, referíame que non somente es, eh, están os, do, os, de, os, dos, os dos povos e aldeas de, de alrededor de, de, de Viana, sino que tamén outros tamén se xuntan. Que, por certo, xuntanse despois cando, cando se fai a grande, a, a grande mascarada que se fai que últimamente ven desfaciendo con, con Vilariño de Conso, ¿no? Ah, sí, sí, sí, va, más que al lado, sí, a Vivo Mar, si se celebras este año creo que o 21 y 22, sí, sí. o 21 sábado en Viana y 22 por la mañana, domingo, en milariño mm. Sí, bueno, o sea, fue una iniciativa aquí que empezó una, un, una asociación de un aquí, Jorge Domínguez Minas, sí, sí. y bueno, pues empezó un poquillo, siendo a poco, al cual, no de lo 7, 8, tal, y ahora pues acabó sendo algo espectacular, que ven unha morea de, de máscara de todo o país, quizás ser das máis importantes que se fan na, na, na península, pero ven, de, de Italia, de Portugal, de todos os sitios, uh -huh. alcanzou un nivel importante. E iso facelo así nun pobo tan pequeno con viana e con tan pouca infraestructura, pois pues, é eh, algo que dé un mérito espectacular. E xa alcanzou, xa sea, te se digo, creo que está no punto álgido, de un montón, unha morea de xente, sí, eh, sí. eh, espectacular. O vivo máis é espectacular. E claro e todo foi isto que hai tan cedo que nada que no é prácticamente un mes sí, para que sí, se celebre claro. e xa é sí, unha celebración internacional que como acabas de dicir xente xente persoas de, de, de, de, de casi correcto. todo o mundo correcto venen máscara que, que se convidan de outros sí, países sí, e eh, sí. eh, eh, bueno e iso consíguese porque aquí daiquí sí, tamén van eh, ali eh, van la, que eles pois pues, sí porque isto funciona así tú como aquí durante todos os días os foliores de Viana os foliores de Viana visitan foliores de outros povos para que después claro. nos revolvan a visita o domingo por la mañana sabe claro, claro entonces o sea, van ali recibenlo muy ben pues Ya. por unha manera de confraternizar <risas> e de intercambiar eh, sí, sí, sí. costumes sí. e eh, eh, bueno, é eh, algo que se mantén durante moitísimos anos y iso é es que está dando un puro importante a manter vivas estas estas, estas festividades ¿no? claro, claro bueno, a verdade é que a pesar do tempo o que que por aí eh, últimamente está esas, ese Leonardo o cocheco sí. como é o tempo parece ser que fai daño pero, pero fariña vai a ver Sí, fariña, no, bueno, diríamos que chove, por ejemplo, con padres que votamos de fariña a de momento no hay nada porque, la verdad, no puedo chover en todo el mundo. Claro, claro. Mañana, tarde, claro pero fánse papas. Bueno, sí, <risa> pero es más peligroso porque a te... fariña, una vez que están en el chán, eso es algo como como hacerlo, ¿no? Patinas. Sí, sí, sí, patinas. Entonces, no hace falta que tú a gente le digas que tenía cuidado, a gente suficientemente prudente como para okay. decir, bueno, pues hoy no podemos votar fariña porque chove, no vota fariña. Claro, ¿sí? claro. Que no esté caganas, pero bueno, hay más días porque el fariñano se ha ido un continuo bien. así. Por eso, por eso. Eh, ta despois do, do, do, do grande evento que é o Xantar da, da Androia, tamén hai con, continua o entrudio aí en en en Viana. Si, sí, continua o, o luso. porque hai hai coses parroscativos e hai Correcto. A, a, a... O lus hai un desfile de anturdios de, de, de, de cativos. Eh, eh, un, eh, un montón de, de, de cativos que desfilan cos seus cos seus bumbos, cos Na uh -huh. praza vamos a darse unha chocolatada. Uh -huh. E logo pola noite hai o folión trapañeiro que se chama, que é unha especie de de de, de, de decir, cada un ten un en casa, sí. collo, sale a tocar, que os se tocan cada un con un excusa, bueno, con un plástico, con una sartén sí, sí. o con que sea, ¿no? Tra trapallada pues, que se suele decir. Chamámoslo así, sí, o, tra o, o folleun trapalleiro, vale. trapallada exactamente. logo pues asiente fea. Sí. aí uns pinchos, creeme tal, e, bueno, entón, su luz y bueno, entonces o Luisí que también está está, está, está está ocupado también, vale. no, también está, está ocupado. Pero continúa, o coso continúa, porque depois era que queimar os lardeiros e ao mesmo tempo depois a sardiñada, non? Pues perdón, que despois, eso continuou, quero decir que despois, hai que queimar o ardero e xa sardeñada Si, sí, eso é moi bonito, a queima do ardero é a parte máis emocionante para mi do entrúdio Os arderos pues, queman xa na plaza, estopan con, con, con foguetes, etc E bueno, e a xente viveu, pois pues, iso, pues, son 800 persoas con ¿Eh? folios que pasan a tocar na plaza, mentre están queimando a queima do folios con, con todos co mismo son sí. eh, eh, bueno, antes previamente desfinan pola tarde, van a cear, e eh, eh, a queima do ardero, todos co mismo son Na plaza na Praza Maior, eh bueno, pues pois eso proceso é un tema emocionante porque tipo como os es que fan en, en, en San Fermín, non? Pobre de mí, bueno, pule algo perdido. Se media sé bastante, porque aíma se dice, bueno, pues a partir de ahora empieza o tempo cero y a partir de ahí, a contar canto tempo falta no próximo entullo, ¿no? Sí, eh e, bueno, pues eso sí que se vive como de te intensidade. E logo temos o mércoledas de cinza. Con que os de cinza aí aquí nun, nun dos barrios nosos de Viana que lle chamamos o barrio do Cabo da Vila, a Cabo da Vila. Mas, no? aparte Marbella do Povo, sí, pois pues esa é es unha asociación uh -huh. de, de, que hai ahí, pois pues encárganse uh -huh. de, de confeccionar unha sardiña gigante que se desfila por Viana, sí, sí. e logo, pois pues, hai unha sardiñada. A degustación. A degustación das de sardiñadas con unhas torrexas, torrexas que fan uh -huh. aquí, bueno, unhas señoras desde o Povo que fan exquisitas, uh -huh. e, bueno, pois pues, tamén é algo que está moi concorrido, Que é algo que algo que, que está ligado realmente a un trudio. Ah, eh así. bueno, e con esa pues a partir de ahí, pues, entonces ya o, o dito antes. a preparar a, a preparar a, a para seguir a os <risas> sí, sí, sí. preparar para os vindeiros. Bueno, no. pois, pues, que disfrutede todo de la, la verdad que para gracias, para, para nosotros es para pre divertirse. É un prazer para nosotros de terte aquí precisamente con nosotros e eh, disfrutar como disfrutamos con esa explicación tan detallada con respecto a, ao intrudio de Villanado Bolo. De verdade que desexámoxe moitísimos éxitos que seguro que teredes. É a mellor a maina a chuvia cando o, o, o Domingo Gordo. Pois pues nada, faremos unha plegaria aos nosos boteiros para que intercedan ante os dioses da climatología. Moi ben. <ríe> e Eso vos desexamos. Pois moitísimas gracias. Muy, a ti, Germán, unha aperta grande. un placer unha un aperta, unha aperta, adiante. Moitísimas gracias, unha aperta. A, ta logo, ta a, ta Bueno, queridos escoitantes, estamos chegando ao final do, do nosso programa eh, como prometimos eh xa hai tempo, a verdade é que a semana o o, o outro día non poidemos facer o non sei por qué, esqueceusemos. Pedimos disculpas. Ose temos que dicir cal é o bulo, cal é a, ah, ah, ah, sí. a trola que nos quixen, ah, si, cal de outra hora de que nos quixen meter xos Manuel nesa súa participación bulo bulo pois eh, é nada menos que esa que falaba da, da mesa da normalización lingüística Angústica, que provou sí. que que, profa, que Por aí andábamos los dous. Sí, sí, sí, que que dicía que bueno, que a proposta de que se nomearan os o, esas borrascas con, con, utili, empregando o noso idioma galego non estaría mal, pero bueno el, el tentou fazer logo queridos escoitantes, para nosotros foi un placer estar con vosotros estas dúas oriñas damoslle unha aperta moi grande a todos os escoitantes e seguidores eh, desexamos que pasen unha feliz semana nosotros voltaremos o Vindeiro Xoves á mesma hora pois sí, señores señoras y señores esto fue galegos no vais donde en radio sam voy que para los soaves que ven estaremos aquí en riguroso directo gracias a Dani y a ti como no en solio muy bien llevares toda esta esta A parte do peso, na <risa> no, no. historia, é eh, eh, segui, programa. Seguimos con música e eh, despediémonos con música. Queridos escoitantes, non deixen de seguir conectando Aos con Radio, Radio Son, Son Boy, Boy que continúa a súa misión. Adiante, como digo sempre. Que a noite sexa vosso descanso e a rúa a vos liberdade. Ayala <risa> Siripa, siripa, siripa, siripa, siripa, siripa, siripa, siripa. Quero che que vente quero pero non de corazon, é solo por pasar tempo que parar.